Euskararen gizarte erakundeen kontseilua, edo maiz, kontseilua. Simpleki, deitzen duguna, Euskal gintzako elkarte eta gizarte erakundea initzen bigunea da, horien ahteko loturak bultzatzen ditu. Euskararen garapena helburu nagusi duelarik adibidez, Aeka, Euskal Konfederazioa, begia biltzen ditu, besteak beste. Eta adibidez, bai Euskarariak orduaren bultzatzaile nagusia da, eh? beste lambatzoen ahteen, aipatzen aldena. Joan den astean urteko irakurketa eta ondorioak aurkeztu zitua, dokumentu batean kontxeiloak eta gurekin Paul Bilbao idazkari inagusiago izuntan egunan Eguno bai Hizkuntza politika, eh, beritzeko bide horria garatuko duela kontxeiloak aipatu duzue, jonden hastean Euskararen normalizaziorateko rateko bidean lehenik, eh, bi inkesta ere aurkestu dituzue, nun agertzen den Euskararen uh, osasuna zertan den, priseski, zertan da emaiten aldea diagnaustiko bat Bai, guau, e, nik uste dut e... Euskaren botilla betetzen ari garela. Baina kontua da, aber ezeina biaduratan bete behar den botilla. Tantas-tanta edo eabengoz txorrota ireki behar dugun eta e, euskaren botilla behar bezala bete. Azken finean, tantas-tanta betetzea badaka arrizku bat. E, botillan e, arrakalak zordaitezkela eta ura atera. Meta, Metaforikoa izan nahi nuen, E, egia da, enkestek erakusten dute, enkestatzen ozio lingustikoak, kaledabigidaren Egia da, egoera orain dela urbi, ogei urtekoa baino bea da, bai. Baina egia ere bada, erritmo honetan, Euskalen normalizazioa oso urrundagoela. Torregatik iruditzen zego, orain, e, Euskal Herri osoan, e, orain dela posturte, baino baldintza obeak daudela hainbat esparrutan, Eta horre eseratik, euh, pentsatu dugu, orain dela momentua, hizkuntza politika berpentsatzeko eta berdefinitzeko. Memento gako bat dela aldaketa politikoak, nafarroan, adibidez, gobernuaren aldetik, ambi amenak izan dira, eta hiper euskal herrian, euskal idei gune elkarguaren sortzearekin, hori haipatu nahi duzu pixka bat, memento ba, gako hori? Et... Bai, euskal hirigun elkargoa sortu talakagurtarriaren bataz genostik, hotzailean ja e, izkuntza politikaen eskumen hartuko zuen batzordea osatu zen, bere interventzio ere definitu zituen, egia da e, horrek ez du elakarri izkuntzaren estatusean e, aldaketarik, alergia konstituzioan ez dago aldaketarik, frantzesak izaten du, e franciako edo republikarako euskuntza izaten baina aukera zabatzen dira bestea beste herriko etxeetako hizkuntza politiketan, orain bueno, herriko ba, etxe guztiak lotuta eta koordinatuta egongo direlako eta iruditzen zaigu urrat gehiagore manda daite eskela, ezta, da? modu simbolikoan euskarari ofizialtasuna e, aitortu nes eta gero juridikoki ondoriorik izan ...baina baianik guztu ez herritarrengan e, badola eragina. Orduan Nafar e, nere gobernu aldaketa egonda, lehen esandakoa, dakoa e, izkuntza politikan eskumena duten erakunde nagusienak ba, balegia Euskal Elkargoa, E.P., Eusko Jablaritzen Nafarrako gobernuak, lankire eta itzarmenak zeinatu dituzte, elkarrekin jarduteko, esan bezala, e, aukera errealak daude, eta gero badaka guere, erri gogoa, gukade bide bezala jarri genuen aurtengo korrika, inoesko korrika jendetsuena Euskalen lurralde guztietan badaukaguk izarte prestua, badaukagu aukera politikoa, badaukagu aukera instituzionala, pues, ekitea bezterik, zaigu falta. Politika publikoena aldetik, urte oparo hontan, e, ikusten duzu, zerbait, bereziki simbolikoa edo ba, azkarra, bereziki azpimahatzekoa? E, Ipari euskarria dago kenez, iruditzen zait, garrantzitsuena dela egitura bera osatu izana. Orain, egia da, lanean ari direla, eta hor, bueno, ya, ja, balia, balia bidez hor nintzen nari dira, eta horrikusiko dugu hor teknikariak, erakunde. Pukere hor, beti izaten dugu eh, kontxeiloa baduela joera azelera gaioa zanpatzeko. Beti izaten dugu, gu, presa daukagu Euskara berreskuratzeko. Hor duan, bueno, eru izategu urtea izan dela, transizio urtea, ez, erakunde berrian olabail beretokia bilatzeko, zerreman izango duen EPN, EPN ongo katuko den, bo, Uste dugu hori pues, labete batzuk behar zidela hori guztia entolatzenko, baina horregatik jartzen dugu ja data bezala 2008a iruditzea egulako urte horretan ja eh, aldaketak nabaritzen hasi behar ditugula. Euskararen garapena helburu agusitzat duten Hirutanoi bat erakunde, biltzen ditu euskalegi guzian Euskararen gizarte erakundean kontseiluak. Joanden hastean urteko irakurketa eta ondorioak aurkestu zituen Paul Bilbao, kontsailuako idazkari nagusia, astertuntako go mitago izberin. Paul Bilbao, eh, ipatzen ginoen zurikin dozuk guri ubeki reiteko Euskararen botaila ez zela gehiago tiantia, tiantia bete behar, baizik eta zurruta gehiago ideki behar zela badakigu erabilpenean edo erabileran dela, eh, akats edo uh, itzalgunen agusia Euskaralehian, eh, bai, parhezkoa lehian baita ere, ego Euskaralehian, beraz Euskararen normalizazioan garantzia ukan dezaketen erabakiak hartuko direla, janik badakigu zoin diren erabaki horiek? Ez, orain horregatik, e, aurreko 500 gozari gosari horretan instituzioei jakinarazi nahi genien, eh, bo, bai iruditzen segulako erabaki hauek e, instituzioek tal eskalgintzak elkarrekin hartu behar ditugula, gu mai jarri dugu bideorri bat, preseski, eh, Ilaz Juabenduan e, donoren aurkeztu genuen hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa azken finean dokumentu hori izan da e, Europako hogetamari hizkuntza baino gehiagoko egunetik gora eragilek adostu dugun bide horri bat, bide horri horretan agertzen dira, egun talarogeta bosien gaiamendu e, izkuntza eskubidea bermatzeko, orduan, iruiz ez egu badaka gula tresna bat, eta gu hori, baigainan jarri dugu instituzioek zuek erabil dezaten, hortaz Horretan ere, mm, badakagu aurrera pausoak emateko tresna Lehen handute es gizartea pres daukagu. Instituzioetan aukera berriak daude. Eproposamen politiko bat ere badago borondatea besterik ez da falta. Hmm. Eta Europa ere aipatzen duzu, e Europan eta Euskal Herrian hizkuntza politiken inguruan inoizko adostasun handien izan duen iturburuko kodea garatzen alduhuri esplikatzen. Bai, eh, orain dela, bueno, ainda la idurtea, si genuen prozesu hori, eh gozatu behartute entzuleek iaz, eh Donostia Europako kultur izan zen. Oruan hori baliatuz, e eh, prozesu bat zabaldu zuen eh, Europako hizkuntza hizkuntza gutxitu, gutxituen berreskurapenaren alde lan egiten duten egizate mugimenduekin eta oiekin guztiekin adostu genuen zen gainamendu hartu beharko luketen botere publikoek hizkuntza eskubidea bermatzeko. Horrek eka zuen hizkuntza eskubide bermatzeko protokoloa izeneko dokumentua horren orkespenean genuen iaz e, edonostian eta adibidea ba frantziako estatuko iskuntza idago kienez ba, noski euskal gintzako jatu zuten parte, baina baita bretoiera, oxitaniera Katalena asasiera baita bueno, ohi hizkuntzako eragileak ere eh, hainbat eragile jatu zute, partjatu da Korsika, eh gintuta astu. Eh, komunitatoyetako eragileek ere beregin ekarpenak egin zituzten. Orduan egia da protokoloa Europako gizarte eragileek inoiz eginduten tresnarik handiena dela. Haipatzen, um, duzulaik oh, lausutabe edo eh, zango baditu kontseiluak horietarik bat erri gogoa adibidez, eh, hemen eh, ipar euskalegian eluden hasten izanen da esteberesi bat euskaraz eh, mintzatzeko aukerak utxegiten direleako ohai arte berprezeski aukera horietaz baliatzeko uh, bam, dinamika abiatuko da ego euskalegian egine izan den esperientzia bat da eh, topaguneak bulsaturik, um, haubizi belagi prest sistemarekin zuk um, begi nolaik no usten nuzu olako, zer hagin ukeiten aldu olako dinamika batek? Bo, anik uste horrek eragiten duela erritarren portaeretan alegia, hor bueno asken erronka bada, eta Euskaldun noi erronkak izugarri guztatzen zaizkigu salantzarik ez dut, bueno baina hor erronka bada, orduan egun batzuetan e, Euskaldun noiek ahal dundu egiten dira eta Euskaraz bizi dira. Bo, egia da horrek eragina duela erabileran ikusten da, egun noietan Euskaraz erabileran handitu egiten dela Bueno, banik uste dut, esperientzia oso interesgarria dela eh, jendearen oiturak, es, eh, euskaren erabikaren oiturak, aldatzen azteko egia da, horrekin batera, eh, aste honetan ere orkestuko da, ekimen nazional giza, eh, Bilbona orkestuko da, eta hor, eh, euskal errekonstruzio gusietako orde eskariak, euskal errekonstruzio gusietako orde eskariak egon gogara, balenezan bezala ez, errigogori pizteko beste aukera bat eh, ematen dute eh, ekimen horiek falta dena dehandu sustjon borontatea, borontate politikoa pentsatzen dut. Hori da 2018 garren urteko buru, helburu nagusia borontate hori gauzatua izan dadin. Bai, eh guraldetik, eh dute sufrintzaen aldetik, ba ban ba, bezalako e, ekimenak edo jarriko dira modu baziboan, sai dute modu basiboan herri guztietan abian jarriko dira ekimenoiek ikusteko badagoela herri gogo indartxu bat. Orduan falta da beste aldea, alde politikoa. Esa bezala bai erudit ezaguguk, botere publikoi errasto egin behar diegu bidea, eta errazagoa da, erabakia usartak artzea, baldin eta errigogo indartxu bat baldin badago. Hortaz, guatzen errigogo indartxu hori sortzea, botere publikoek erabakiak errazago hartu alizateko. Bururatzeko, kontxeiloaren urteko lana azimintzatzeko, bururatzeko nola lan egiten du kontxeiloak, konkretuke, Euskal Herriko irutonoi bat gizartera kundean arteko lutura horien atxikitzeko? Bo, ba, guk egiten dugunan da, zaiatzen gara, bueno, gure bazkidei, espazioak eskaintzen. Ez, ba. Pues, aquí, ba, el duen Euskaldun zelan egite duten bazkideak, pues, elkartzen ditugu eta berege proposamenak egin dituzte, edo lan mundua Euskaldun dauden bazkideak, bo, haiatzen pues, gara beregekin proiektu zehatzak eramaten, eta gero badira proiektu orokorrak alebi desa Nafarro dinamika bat galatu dugu ofisialtasun aldarrikatzeko, alegia urterik urte dinamika desberdinak abiara ditugu bazkideekin, Esan bezala, errigogo astintzeko, eta gero nola ez, kontxeiloak ere hori egiten duelako, proposamen politikoak. Eta orain hori, lehen aipatu dudan izkuntza eskubida berbatzeko protokol hori, jau protokol hori Europa osorako da. Guari gara protokol hori Euskarara ekartzen, Euskararen errealitate etara. Eztalako gauza bera, Ipa Euskal Herria, Nafarroa, Dozka Autonomia Erkide, gara protokol hori Euskarara ekartzen dokumentu hori asko baliagarriago izateko. Milesker uh, Paul Bilbao eh argitasuna eta ea eh, eskora botailabat baino gehiago betetzen daen hemendik uh, aintzina eta fiteago Milesker Zuei